Za hvala pripada Uzvišenom Allahu dželle shanuhu, Gospodaru svih svetova, na svim neizbježnim blagodatima kojima uživamo svakodnevno. Nek se salavati selavano njegovog miljenika, poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodu, na plemenite ashabe i na sve vjernike od Adama alejhi selam pa za sudnjeg dana. Gospodara molimo da nas počasti da spoznajemo njegove blagodati kroz njihovo trajanje, a da nas zaštiti od dana kada ćemo spoznati blagodati samo zato što smo bez te blagodati ostali draga braću i cijenine sestre evo večeras nastavljamo ova naša mubareg druženja sa hadisom Rasulullaha s.a.v u nadi i s ciljem da stil života i stil življenja koji je poslanik a.s.a.v kroz 23 godine svoje misije nastoje da utka i uspije u toj svojoj misiji u svoje ashave da zapromi ta njihov stil i te njihove i ta njihov sretni i radosni način života prenesemo u naše današnje vrijeme prije svega da vam, vam prenesem celam od Havza Kenana koji je poprinučno bolestan i molim gospodara da tu njegovu bolest odnosno tu njegovu prehladu temperaturu učini čišćenjem za njegove grijehe i da ako Bog da gospodar se smiluje i oprosti svim bolesnim muslimanima vjernicima i vjernicama i da Bog da te i trenuci njihove bolesti budu razlogom oprosta za njihove grijehe na svudnjem danu ako buda. Amen. Da vas posjetim samo na bitno pravilo koje uvijek naglasimo kada neko sjedi ne ovdje umjesto hafza Kenana na kojeg ste se navikli. Kada ovako razmišljam zašto dolazimo na halku Hadisa i šta je smisao halki Hadisa kada bi trebalo u nekom pokvirnom smislu riječi reći. Za mene to zapravo manifestacija i realizacija implementacija Hadisa poslanika, alaih salatu vaselam, u kojem on kaže najviše ljudi će u dženet ući zbog dvije stvari. To je zbog bogobojaznosti i zbog lepog ponašanja. Zašto to tako kažem? Prva stvar bogobojaznosti, kvalog, odnosno svjesnost Allah, gospodara Sisetova. Sve što se čuje od koristnog zna, bez obzira iz čijih usta to izašlo, ako imaš srce puno takvaluka, tebi će korisno biti. A s druge strane, ako imaš srce koje nije plodno tlo za korisno znanje, bez obzira kojeg neko priča, ti od tog znanja nećeš imati nikakve korisne. I mi se ovdje prije svega učimo da zapravo gradimo da naša srca budu plodna tla, odnosno da budu posude za takvaluk, za bogobojaznu, za svjesnost Allaha. To je prva sva ja da ga vraćam. A druga stvar jeste što ovako lijepom ambijentu Ambijentu ovoga prelijepog tabaškog mješćida Odgajamo sebe i učimo se Edevu kojem jedino može da nauči Džamja i može da nauči mješćida Dok ovako sjedimo ponizni Dok sjedimo ovako ne, Dok ne stojimo Dok smo jedni drugima blizu U blizini Dok zapravo možda neko nekome i smijeta u jednom trenutku I nije mu baš toliko dovoljno udobno I možda nismo ni svjesni da se u isti malo i isto vrijeme učimo velikoj osobini po niznosti, učimo se lijepom ponašanju i prije svega se kroz ovo naše vakvo druženje razvija naš naša međubratska ljubav i naš odnos međusobno i to su dvije velike stvari koje, ako samo to poluči Halka Hadisa da razvijemo u svojih uzmatak Halk zbog znanja koje čujemo, koje prenesemo Hadis koji čujemo I da pokravimo svoje lijepo ponašanje zbog ambijenta u kojem se nalazimo, to bi bilo dovoljna, dovoljna dovoljan, e, za, misija koju je ostvarila Halka Hadisa. Jedne prilike, jedan je velikan rekao, Ebu Beke za koje svi znate da je bio ima negov snažan, odnosno veći od imana cijelog umeta, kada bi se na jednu stranu stavio iman i vjerovanje svih ljudi. Ashaba i cijelo umeta Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem. A na drugu stranu kada se stavio iman Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu, njegov iman pretegnuo. Jedan velikan objašnja zašto je to tako. Govori koji je razlog toga. Zašto, šta je smisao toga. I kaže Ebu Bekr vas nije pretekao zbog više namaza i zbog više posta. Već vas je pretekao zbog nečega što je bilo u njegovim grudima. Subhanallah. Poslanji sallallahu aleyhi ve sellem kaže et takva hunah. U ajuširu ila sadrihi se lese meruat. Doista je takvaluk ovde, u prsima, u grudima. I tri puta je pokazao na svoje prsa. Ako ti na halku Hadisa dolaziš i osjeti zapravo da ovaj ambijent i ovo znanje koje se prenosi budi erupciju posebnih osjećanja u svojim grudima. Znaj da se koboda od onih koji imaju osobinu takvaluka. Koliku tolku ali s obzirom na to koliko ti je iskreno srce toliko će više zapravo da jača i da bukti u tebi ta osobina takva luka najljepši i najdrađi primjer koji me opisuje kako su ashabi tu osobinu kod sebe razvijali, kako su nas podučili da tu osobinu prenesemo u naše društvo i da je mi razvijamo, jeste kada su pitali Abdullaha ibn Omera kažu, Abdullah tabini ga upitali, i neki kasnije generacije kažu Abdullah ti se dosta družio sa ashabom i znao si dosta ashaba i mi kad slušamo priče o njima, Pomislimo samo da, da su bili na namazu, da su bili na, da su postili, da su davali sadaku, da su jednostavno bili totalno fokusirani na hiret, što je tačno bilo. Ali pomislimo nekako da se toliko bili posvetili toj strani života, odnosno toliko ahiret da se posvetila, da su zanemariliijal potpuno. I pita ovaj ovaj musliman kaže Abdullah kaže: "Jesu se kaže ashabi, znamo šaliti." Abdullah odgovara apelniku i kaže kaže: "Jesu kaže." "Znali su se šaliti, te kako se znali šaliti?" Ali u njihovim grudima Iman bio velik po vrda. Znali su se šaliti, ali u njihovim grudima Iman po podbrda velik bio. To je stil željena koji u nas ashabi i koji nas halka hadisa, ako Bog da želi i treba da nas poduči. Možeš živjeti svoj dunjaški život kako hoćeš. Možeš postaviti sebi neke cilje u životu koji su havali, koji su dozvoljeni kako hoćeš. Ali znaj da je mjerilo tvoje vrijednosti kod gospodara i kod drugih ljudi. Koliko zapravo u tvojim grudima Gori, koliko zapravo u tvojim grudima Ima onoga osjećaja slasti Ljepote, ljubavi Zato što si musliman, zato što si Allah U naseždi Sve dok to imaš, znaj da se poboda boda sretnih Kada se to izgubi Onda ponovo se preispita Zašto ti je to nestalo Al dokaz vi, do, Činjen se da vi dolazite ovde A ko boda je dokaz Dokaz da vi nasujte ga i ti tu lijepu osobinu Osobinu vašim, vašim grudima Prije nego što pročitamo večerasni hadis da se što smo običajali sjetimo patihomil dovom imama Buhari i Muslima al-Fatih. Došli smo do 190. hadisa u knizi koja govori o ibadetu. Hadesna Abdulrahman ibn Yunus qala hadesna Hatim ibn Ismail an jad qala قلت لنا عبد الرحمن بن يونس نم حاتم بن اسمائل نظره اجادا قلت لقد قال سمعت سائبة بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت شوا سائبة بن يزيد جد جد يقول مو يتتكا في مائيس اغلقى في رائسنا وقال يا رسول الله انا بنا اختي وجعن I našitka njegova je rekla Allahov poslanice, ovaj moj sestrića bolešljiv. Ima običaj lahko se razboli. Ima slabi i bonite, pa lako se lako se razboli boleš bolešljiva. Famasih rasī wa wadā' lī bil barakati thumma tabadda fa sharibtu min wudū'ih. On mi je potrao glavu i blagoslovio me, ovaj dječak kaže. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je potrao glavu i blagoslovio me. Potom je uzao abdest, a ja sam se napio vode kojom je on uzao abdest. Summa kumtu khalf zahrihi fanazartu Zati sam stao iza njega i vidio među njegovim flečkama vjerovjesnički madež po podugmeta na šatoru Ilijeta Jerevci. Još jedno proščitak prije ovog dugog hadisa da bi imali je sliku pred svojim očima. Prenosi se da je saj Bibinjezid, tada dječak, prenio e, hadisu kojem kaže, Moja tetka po majici uvela me verovjesniku s.a.v. i rekla, Allaho poslanič ovaj moj sestrić bolešljiv, lahko se razboli. On mi je potrao glavu i blagoslovio me. Potom je uzeo abdest, a ja se napio vode kojom je on uzeo abdest. Zatim sam stao iza njega i vidio među njegovim plečkama verovjesnički madež poput dugmeta na šatoru ili jajeta jarebci. Ovaj sam govori nekor nekoliko stvari, ali ćemo ključne dvije poruke da za večera se kogu da istaknemo. Prva stvar govori u ovom hadisu, gdje se ponovo posjećam i gdje ponovo vidimo veločinu poslaničovog morala ahlaka jedeba, sallallahu alaihi vesellem. Poslanih je odnos prema djeca, prema najmlađima. To je primjer i model za svakoga pedagoga, za svakog učitelja za svakoga onoga koja ulazi u kontakt u interakciju sa djecu ako neko želi da uspješno podučava djecu neka pogleda kako je poslanik obvodio se sa djecu Toko je bio blag i milosti prema djeci i toko je imao te, te, te lijepe navike da sa djecom ulazi u igru da ulazi sa njima u razgovor da se druži s njima, da su ga djeca toliko voljela da su plakala kada bi odlazio iz njihove iz njihove blizine U jedne prilike je Beduin došao poslaniku a.s. i vidio ga, sreo ga kako ljubi u dječu, kako ljubi i kako ih I taj Beduin se zapita i kaže, kaže Boži poslaniće, zar ti ljubiš svoju djecu, zar ti ljubiš svoj unučar, zar ih grliš, zar se tako obhodiš s njima? Kaže, pa naravno da to radim. Kaže Beduin, kaže, ja to u istinu ne radim. I poslanica a.s. kaže šta ti ja mogu kad ti Allah iz tvoga srca milost istrgnuo subhanom kolika je njegova milost bila da se prema djeci koji mnogi danas što god više odlaze u godine sve više ni podaštavaju djecu i zaboravljaju da su oni nekada djeca bili i zaboravljaju zapravo da ako se to djeci ne prenesu vrijednosti koje se prenijeti trebaju, bit odgovorni pred gospodarom svih svjetova zašto spominjem ovaj segment ovaj dio hadisa o djeci zašto nam je to bitno, zašto nam je to važno Djeca imaju jednu osobinu kod sebe koju možemo mi odrasli i kako i tekako dobro od njih da naučimo. Možda mi to nismo primijetili, možda nismo o tome razmišljali. Ali kada se malo zadubimo, kad malo pokušamo da porazmislimo o tome, možemo zapravo da uvidimo da su najiskrenija bića na svijetu djeca. Najiskrenija bića. Od djece se možemo učiti kako zapravo da budemo čisti, kako da budemo iskreni, kako da budemo onako ponosni kao što djeca budu. Jer znate sami da djete je nako čisto, neporočno, bezgriješno, ne griješi puno, odnosno nije svijestno svojih postupaka. I onda u toj svojoj nesvijesti o ti svojih postupaka uvijek radi ono što me na duši, uvijek radi ono ponaša se u skladu sa svojom prirodnom oljom, odnosno ponaša se u skladu sa svojom prirodom. I mi joj djece možemo da naučimo taj aspekt života, taj aspekt življenja. Nemojte da naša druženja sa djecom prolaze u šupljim pričama, a da ne vidimo nešto iz, iz, iz života te mladi stvorenja. Evo jedan konkretan primjer. Pošto držim netelsku polku jednom džematu, nedavno sam se osvjedočio kako djeca znaju da budu iskreni, bez obzira na sve. I kako zapravo znaju da koliko gozbi bili dobri s nekim u prijateljskim odnosima, djeci ipak iskrenost zato što čista srca imaju dolazi prije svega pošto znate da u februaru pao najveliki snijeg bio i kako e, je snijeg bio pao, jedno mjesec dana bila blokirana i nastava i mektebska pouka i sve je bilo stalo i nakon možda mjese, dva mjeseca nakon što je pao snijeg onaj, men dolazi u mekteb jedna djevojčica koju nisam vidio, znači dva mjeseca od kako je pao snijeg i dva mjeseca nisam vidio prije toga sveredovna bila i a sa, sa njom u društvu bila ova njena kolegica iz razreda, to su mala djeca, 6-7 godina, prvi razred, možda, pre, prvi razred. Sa njom je u društvu bila, pored nje, sjedla njena kolegica iz razreda, iz klupi. I ja pitan tu djevojčice, onako, čisto da je malo priđe, pošto nisam dugo vidio, pošto znam da je u ovom periodu onaj djeca imaju viroze i budu bolesna budu prehlađeni, to je normalno, znači, ne moraš mi pitat, ako djeca da nema, znaš da je bolesno. Ja pitan, reko, a ili, onaj, sine, re Leko je se ozdravila. Potpostališ da je bila bolesna. Dok je dva mjeseca nije bilo. Kadova ova što je do sjedila nije. Znači nije dopustila da ova njena kolegica. Uh, ni, ni odgovori na moje pitanje. Ona kaže. Adna se zove. Kaže. Efendija kaže. ajla nije ni, ni bila bolesna. Ja je sam do nje išla svaki put subotom nedljom. Ali nije htjela da dođu u Mekteb. A nije bila bolesna kaže. I ja početim. Ona je mene to je bilo toliko simpatično. I toliki dokaz. Istra se tog djeteta, odnosno toga da djece zapravo ne zna ni da pokrije ni da sakrije ni da izvuče svoga prijatelja ni bilo šta da uradi. Zašto? Zato što ono zapravo nije spremno na mari petluke. Nije spremno da izvrči stvari, nije spremno da izvrči istinu. Kad bismo mi na djece tu osobinu preuzeli, tad bismo vidjeli kako djeca tu osobinu kod sebe imaju. Ja vas samo zamolio, ako vidite da ima još mjesta naprijed, pomagajte se malo naprijed da naša braća i stoje na vratima. Onda Po što još dosta, dosta omladine ulazi u mešći pa da svi mogu da stanu za vas Allah nagradi vezano za djecu prelijep je prelijepo izreku dao jedan šejih i velika koji je rekao ako želite da budete boži ljudi ako želite da budete Allahu bliski ako želite da budete vi Allahu Allahom Allah sama zadvoljni morate da imate pet osobina koju djeca imaju Ovo toliko kontradiktorno zvuči Kaže i velikim kaže ljudim odraslim ovakima poput vas Kaže ako želite da budete Allahu odani, Allahu bliski Morat imat pet osobina koju djeca imaju Kako biste bili takvi I onda on počne da nabra i kaže Prva osobina jeste Djeca se kažu ne brinu da li imaju hrane ili nemaju hrane I vi ste to primijetili Djeca nikad o tome ne razmišljaju Znam kada bi kada mi bili takvi Sa tolkim takvalkom I tolkim tevekulom osvaljanju na gospodara da ne brinemo, da ne razmišljamo da li ćemo sutra imati šta da pojedemo. A zapravo da budemo svjesni da je gospodar taj koji nas rani u ovom trenutku i cijeloga života koji će nas raniti sutra. Od djese se to može zaista naučiti. Oni nikada ne brinu da li će biti rani ili neće. Ako bude jedu, ako ne budu onda oni će se nekako zaboraviti na to, smetniće to suma. To je prva osobina. Druga stvar jeste djese se ne žele dano noćno kada se razboleje. Vi dobro znate da kada nas zadeci nekim usibet, neko iskušenje, neki belaj, da odma počnemo da kukamo, počnemo da se žalimo, bavimo, nemamo vremena ni za čije probleme, automatski postavimo sami sebi centar svijeta i želimo da budemo centar svijeta drugima. A znate da kada dijete uhvati neka bolest, kada ih uhvati neka gripa, kada bude u nekom, kada mu dođe neka teškoća, dijete jednostavno i pored toga zna, zna zapravo da se posvjeti drugome zna da nađe vremena da se poigra sa drugim zna da porazgovara sa svojim roditeljima djete nije ono koje se žali na taj svoj belan na tu svoj bolest za različit od nas starijih koji se često musibetima žalimo zaboravljamo zapravo da nas gospodar kroz taj iskušenje i kroz te musibete želi da izvigne i na što veće da kame, što veće da reže treća stvar koju imaju djeca koji mi možda nemamo suhanala kaže podijelit će među sobom svu koju imaju ako želite biti boži ljudi. Usvajate kaže ove osobine koje djeca imaju. Pa su nabrali dvije stvari, pa su rekli da je treća stvar podijeliti među sobom ono što imaju. I vi ste to vidjeli, vi znate ko ima mlađeg brata kresta, ili ko ima djecu ili ko ima neke rođake. Kada jedno dobije neku hediju, kada jedno ima neku hranu, onda odma to dijete automatski nastoji da podijeli sa svojim društvom to što ima. A kako se mi ponašamo? Šta Svagodna dođe u naš džep, samo ne želiš da sazna onaj drugi, tako ne bi morao da ga častiš. Ako ne mora da umplatiš ručak, tako ne bi izašao sa njim na kahu, tako jednostavno bi ostalo što više za tebe, a što manje za nekoga drugoga. To je osobina koju se mi možemo dobro, dobro uh, okoristiti gledajući djeca kako oni postupaju. Česta stvar, vrlo značajna, vrlo bitna koju mi nemamo, a koju djeca imaju. Kaže brzo se pomire, izmire kada se posvađaju ili kada se potuku. Djeca se posvađaju i potuku se, naljute se jedno na, na drugo. Nakon 10 minuta, nakon 15 minuta znači da se oni dođu izagrlise, rukuju se, jedno drugome oprosti halale... i nastave da igraju se kao da ništa bilo nije. A u našoj životva, draga braćo, kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže nemojte da se ljutite jedni na druge više od tri dana. A kod nas to nažalost ja znam slučajeva, tako mi Allah, ne možeš koliko god čovjeku da govoriš, zna da se s sjedim s drugim, znači srođakom se zavadio i objašnjavaš mu, ne to da radiš. Jer ako se ne pomiriš ovde, ako se ne izmiriš ovome, sve ako ne tražiš halala ovde, Morat ćeš to nahirati da uradiš. A tad je to puno teže. Ta, ta će ti biti drugi balaji na, na, na pameti. Neće ti biti do čega. A morat ćeš to da uradiš. Ako želi da te gospodar oprosti. A ljudi se zbog sitnih stvari, zbog sitnih dunjavskih interesa zapravo posvađaju i ne želi da se pomiri. Zašto je posanji s.a. dao tri dana? Zato što u okviru ta tri dana čovjek može da se priberi. Može sebi da dođi. Može zapravo da kaže u redu ja sam malo prenaglio. Pa mogu da mu to halalim. Oprostit mu to. Oprostit ću joj to. Nazvat ću joj, halala. Nazvat ću selam. I uvijek znate da je bolji od dvije osobe koje se posvađe onaj ko prvi selam nazove zato nastojujem da budeš bolji ako si ušao u konflikt u konflikt s nekim i četvrta odnosno peta stvar jeste vezana za djecu koju oni imaju a bi mi od njih trebalo da naučimo jeste i najmanja prijetnja ih tjera na plać i tjera im suze na oči vi znate kada djececu samo kada ga namršeno pogledaš odmah se prepane odmah zaplaći a zamislite šta je s nama koliko ima ljudi koji znaju kakva je gospodar strahovito kažnjava koliko ima ljudi koji gledaju sve pojave oko nas Koji gledaju tsunami, zemlju trese, poplave, požare. Koji sve to vide svojim očima. Koji pred svojim očima vide šta zapravo gospodar može. Šta je gospodar kadar da učini. Sve što se oko nas dešava je zapravo pokadatelja Allahove moći i svemoći. A zapravo ljudi se načinu osvrću, ne obaziru se. Šeitani im je zamagljaju njihov vid. Ali zato kada dođu na sudnjem danu i kada spoznaju ko je bio gospodar, Allah će im reći, bit će im proučeno Lekad, lekad, lekad, lekad, lekad, lekad Mi ćemo doista danas moći vidjeti tvoj čist učinili i sklonili smo perdu s tvojih očiju i vide tvoj čist i bistar i oštar. A zašto to ljudi ne vide na daljinu zato što ih svi tri interessi u propasti. Vrlo važna poruka iz ovoga hadisa draga braćo jeste da blagost milosrđenos prema djeci bude od osobina nas vjernika koji želimo da slijedimo sunnet poslanika sallallahu alejhi Da sa djetom imamo najljepši mogući odnos. Da mi volimo djecu da djeca voli nas i kroz ovih 5 savjeta pokušajte zapravo da vidimo kako nas to djeca mogu podučiti, da mi popravimo svoj odnos međusobno prema drugima zapravo učeći od najmlađih stvorenja od malehne djece za koju mi često smatramo da su beskomoćne, da su beskorisna a zapravo oni su gospodara i te tekako svjesni. Jedan lijep primjer koji o tome govori jeste kada je Hasan Elbasir bio dječak i tada su već neki ona, učenjaci u njemu primijetili zrelost još trinu, i oštrinu i bistrinu njegovog uma. Primijetili su kako će zapravo da sutra bude jedan veliki islam skućanja koji će moć za svojim, razborit, svojim razboritostju i svojim razboritim umom doprinese ovo umetu. Kažu da jedne prilike Asan Elbasiji kao dječak slušao predavanje u kojem je neki predavač govorio i vazio o ajitu u kojem gospodar kaže Ja ejuhelle dina amenu ku enfusekum wa ehlikum nara wa kuduhen nasu al hijjara Ovi koji vjerujete, čuvajte sebe i svoje porodice od vatri. Čije će gorivo ljudi i kamenje biti. I Hasan sam na mali dečak, desetogodišnjak, sluša ovo predavanje i dok predavaš, spomniješ citirova Ajt, Hasan počinje da plače. Počinje da plače. Počinje da plače. I suza ide iz njegov, iz njegovih očiju. Pita njega vaš predavač, kaže zašto si kaže ti dječače zaplakao šta te to rastužilo šta sam to rekao pa te tako rastužilo Hasan al-Basri rahmetullahi alej kaže pa ti si rekao sada da će gorivo u džahennemskoj vasri biti ljudi i kamenje a ja sam primijetio da kada moja majka loži vatru Uvijek prvo uzme ono malo drveće, ono malo triješe, pa sa njim potpali vatru, pa kasnije ubaci ono velike onice pance. Pa sam ja onda pomislio da će zapravo djeca biti ta s kojom će se prvo potpalti džahennenska vatra. Pa zbog toga ove suze koje vidiš na mojme licu. Tada su znala da će izrasti velikana kakvog izrasta, kao što i sami znate. Suhanava. Od djece učiti draga braća. Prema djeci se lijepo obhoditi. I prema djeci milosti biti jeste o znakuva da slijediš sunet poslanika sallallahu alaihi wasallam. To je prva poruka bila. Druga poruka, draga braćo, jeste vezana za poslanički pečat, koji se spominje o ovom ahadisu. I vi znate da je poslanih, s.a.v. imao i ovih najveća poslanih muđiza, jeste Kur'an. Kur'an najveća vječna muđiza do sudnjeg dana, koja će ljude iznova, iznova frpirati, šokirati i u dileme dovoditi, naravno oni koji nisu na pravom putu. Kako jedna takva knjiga među ljudima može da bude? A s druge strane, poslanik s.a.v. je u svome životu imao i dosta onih muđiza nadnaravnih dijela, nadnaravnih pojava s kojima je zapravo e, nedvjednicima, mušicima pokazivao zapravo da on je Božji poslanik. I vi znate da nego vrijeme desilo se e, odcepljenje onoga mjesta i priznato da iz njegovih prsti izvirala voda i znate da je kamenje njegovim rukama govorilo da ga je pozdravljava selam i tako dalje od Mudzija odnosno od potvrda poslanstva poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste poslannički pečat koji je gospodar stavio odnosno koji je gospodar e, ugradio na plečka, odnosno na leđa poslanika sallallahu alejhi ve sellem Zašto nevjernici nisu uviđali, zašto nisu svatali te sve znakove kojim je gospodar i kroz mu džiza poslanikoe sallallahu alejhi ve sellem slovo koji je to razum zamislite to da vidiš da ti čovjek kaže ja sam poslanik i to baš potvrditi tako što će se večeras ova mjesec raspolučiti da moliš gospodara da tako bude i biće tako i ti to vidiš svojim očima i ti dalje kažeš niske ti si obični čarobnjak Vidiš tolke muđize da postani sa svojim rukama radi. Da radi sa kamenje. Da radi sa vodom. Vidiš toliko je stvari koje ne možeš kao prirodni zakon da pojmiš. I ti beli iz objez kažeš ti si samo vračar. Zašto je to tako? Zašto? Zato što nisu slijepe oči. Već su slepa srca u grudima. Najdužiji put koji jeste. I najdužiji put koji treje. Nije put pješke od sareva do Mekije. I nije put oko svijeta ili bilo šta drugo. Najdužiji put jeste, draga braća, da iz glave dođe do srca. Najdužiji put da iz ovoga informacije koju imaš u svojoj glavi, informaciju koju imaš na svome jeziku, prebaciš u svoje srce. Da postane dio tebe. Da zaživi utredu. Da postane dio tvojeg identiteta. Da postane nešto bez čega ne možeš. Da postane nešto čime se ponosiš. Da postane nešto zapravo što ne želiš da se odrekneš bez obzira na sve na svijetu. Postošajte sljedeći primjer. Vjedan za postanički pečat. Svrman Elfarisi poznati Ashab Perdijana. Živio je sa svojim porodicom Isfahanom Perdi i bilo su vatru poklanici. Klanjali se vatru. I on je imao, imao svoj porodcu i otac je volio mnogo Selmana, bio mu najdraže djeci, toliko ga čuvao kao neku curu i nije, nije dao mu da puno hoda, stalno je bio ukući, kaže, Selmana ti budi ukući da se šta ne desi, nemoj da ti neki problem da se da bude kakvi velaja, ostane ti ukući. I pazio ga je, čuvao ga, čuvao ga i toliko ga je poštovo cijenio da mu je dao da on zapravo pali i loži tu vatru koja je dan i morala da gori. To je velika počast bila u tom perzijskom narodu koji su bili vatru poklonici. Međutim, taj Selmanov otac je imao jedan posjed i svaki dan išao da ubire prihod sa tog posjeda. I jedan dan ta otac nije mogao da ode, da ubire prihod, kada je Selmano tiđi, ti da doneseš prihod sa tog našeg posjeda. Selman je izašao i nije ni došao do njihovog tog posjeda, on je vidio neku kršćansku bogomolju i privuklo ga je zapravo glasovi iz te bogomolje, privuklo ga je to što se tamo odvijalo. Očeo da vidi šta se tamo dešava Vidio je, našao ljude, zatikao ljude Koji se Bogu moli, koji se Bogu klaniju Koji Boga spominju. Njem se svidi ta atmosfera, taj ambient Oni počne sa njima se druži Počne da ih pita ko ste vi, šta radite Kaže, mi smo onaj, oni koji božavaju jednog jedine Boga Narodno radi o čistim monotejstima, kršćanima Koji su to vrijeme bili Koji su bili isprani, koji su imali čisto vjerovanje I kaže Odakle pita Iselman Odakle vi, vaša vera potiče, kaže i Šama Selman njima kaže, kada bude nešla neka karavana vaših trgovaca, koja bude išla do šama, vi mene obavijestite, pa kako bi ja išao do šama, da vidim šta se to tamo dešava u šama. Kada se Selman vratio kući, nije ni, ubero, nije ni donio prihod sa te njive i vratio se kući, kaže, otac ga pita, gdje je prihod, kaže, nisam ni donio prihod, ali sam sreo te takve ljude, kaže, doj, mnogo mi se svidilo ono što sam kod njih vidio. Otac se zabrini pomisli da će zapravo da se Selman odmetne od njihove vjere, vjere njihovih predaka i otac ga njegov stavi u okove kako više ne bi izlazio iz kućinu. Nakon nekog vremena ta karavana je krenula do Šama, ovi su ljudi kršani došli po, po Selmana, oslobodili su ga iz okova i Selman je krenuo, krenuo na put, uh, put Šama. I sada ću molit ću skratiti priču. Selman je uglavnom kroz peripetije. Dolazio je do raznih svećenika koji su bili u tom krišćanskoj vjeri. I uvijek te svećenike upoznavao i uvijek je tražio najboljeg u tom vremenu, u tom mjestu kako bi od njega učio vjeru i kako bi mu izmetio. I četiri, pet svećenika je Selman promijenio. I svakog svećenika bi napštio onda kada bi mu smrt došla. I nakon što je došao do četvrtog, petog svećenika... I dolazi smrtom svećeniku, pitao njega, kaže, reći mi, kome da sada odem da mu izmetim da učim ovoj vjeri? I taj svećenik kaže ovako, kaže, doista kaže, ja ne znam išli nikoga koju našu vjeru ispovjeda i koju ispravno ispovjeda, ali znam da će se u arabskom narodu pojaviti poslani boži i poslani koji će biti arab, koji će ispovjedati Ibrahimovu vjeru. On će doći u gradu, bit u gradu, napusti, do, na, nasjelit će se u gradu koji će biti u kamenitvom prostoru, ali će biti dosta palim i dosta hurim u tom gradu. I prepoznaćeš ga po tri obilježa koja se ne mogu koja se ne mogu da, da se ne prepoznaju, koja se ne mogu ne vidjeti. Prvo obiljež je ti je kada mu dadneš sadaku, ako mu budeš dao sadaku, on sadaku ne prima, on milostivno ne prima. Drugo obiljež je jeste, ako mu budeš dao hediju, on hediju uzima i hediju će povesti. I treće obilježje, on ima postanički pečat, ima biljež na svojim na svojim plećima, na svojim leđima. Ako možeš i kako ti idemo. I to je bila posljednja oporuka toga svećenika Selmana u Farsi. I Selmane je na razli način nastojao da dođe do, do Jesiva, odnosno do tog grada u kojem je svećenik rekao da će doći taj Boži poslanik. I na kraju oni je platio čak neki ljudima, proz neku svoju imovnu koji imao da ga odvedu tamo, ali su ga prevarili, nasamarili su ga i onda su ga prodali kao roba. I on je uglavnom u Medinu, Jesiv došao kao rob. Kao rob je došao u Jesiv. I dok je tako jedan dan radi odnosno brao plodove sa palmi, čuo zapravo da je došao u Medinu, čuo je graju, čuo je neku veliku, veliku, veliku buku. I sišao je dole da pita šta se to dešava, o čemu se radi i onda čuo od neki ljudi, kažu, došao je kaže, neki čovjek iz Mekije koji tvrdi da je Boži poslanik. A ova njegov gazda koji je bio tu kaže, udari mu jak šamar iz kao onoga roba, hoće da ga ponizi i kaže, šta tebe briga koji je došao, ide radi svoj posao sama se vrati da radi svoj post, a kad je noć došla, on kaže: "Pripremi, pripremi neku sadaku, odnosno pripremi ihurme neke, i ode da posjeti tog čovjeka koji za sebe tvrdi da je Boži poslanik. Dođe on kod Muhameda sallallahu alejhi ve koji je bio u Medini, koji učinio ličnu Medinu. I pita ga, kaže: "Evo", kaže: "Burum, ovo ti kaže od mene sadaka. Ovo ti je od mene sadaka." A Poslanik taj salatu selam bio sa svojim ashabima i odma kaže: "Uzmite ihurme i stavite pred svoje ashabe", kaže: "Uzmite vi, a ja ne I onda Selman kaže, Useb, ovo je, kaže, prvi znak, ono što je svećenik u ne rekao, ovo je prvi znak, vidiš da ni uzao milostinu, nije sad ako primio. Drugi dan Selman donosi, donosi ponovo, dolazi, donosi ponovo hurme, kaže, ovo je, kaže, od mene hedija za tebi, za svoja sahave. I poslani, kad lezi, salatu o salam, uzima te, tu, tu hediju, jede i on, jede u njegove sahave. I onda Selma u se pomisli, kaže, ovo je, kaže, drugi znak. Ovo je možda stvarno Božiji poslanik. Treći dan dolazi Selman poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji je bio na dženazi jednom ashabu na dženetul Bekii i Selman počne da hoda oko poslanika alejhi selam ciljem zapravo da vidi šta se krije na njegovim leđima. Šta se krije na njegovim plećima? I Selman išao oko poslanika selam i poslanika sallallahu alejhi ve sellem onako oštra oštro uma onako prunisi vidi šta Selman želi i onaj svoj grtač malo spusti. I Selman se ukazuje na ovaj poslannički pečat o kojem ovaj hadis govori. Kao jedan, kao jedan skup skup e, skupljen nekoliko skupenih dlaka koji su bile na jednom mjestu koje su zapravo bile poslannički pečat. Ponekad kažu neki predam govori kao izbačeno komad izbačenog mesa na plečkama poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada je Selman to vidio, Selmanuse kaže, ovo je kaže ostvarenje zapravo da i treći znak da je ovo božiji poslanik. Ovo je sigurno božiji poslanik. Selman pohvalnik prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i obvleg zagrlija sebe svoje ruke i počne da ga ljubi i počne da plači Svahova i pita njega Muhameda sallallahu alaihi wasallam kaže ko si ti kaže i, i zašto to činiš i pa nikorisam nije to jasno Kaže Selma anjem ispriča svoju priču. kako je napustio svoj porod, napustio veru svojih predaka, kako je napustio svoju slobodu, kako je napustio svoje bogatstvo, napustio svoju kuć, pa bio rob, pa bio uh, zarobljen, pa radio kod radnih sesenika kao izmećar. sve to prošao samo stiljem da spozna istinu, zato što su njegova prsa tražala da spozna istinu, da spozna jednog gospodara. Sve to ispriča poslanik sallallahu alejhi ve sellem, poslanik se zapanji, začudi se sa tom pričom i kaže ashabi i kaže ponovićeš tu priču mojim ashabima. I on ponovi tu priču i ashabima I ashabi o veliko dušno Otvoreni ruku primi svoje društvo Oslobodije ga, ga od ropstva I da i je u Farsi postane kao što znate Najpoznatiji veliki as ashaba Postanika Draga braće, poruka iz ovoga Selman je u Farsi je toliko stvari napštio Da bi spoznao istinu, da bi spoznao islam Da bi spoznao Allah na Dunjalku je napštio Ništa mi na Dunjalku fallo nije Sve je imao u svojoj Perziji, sve je imao u svojoj kući Ali u njegovim grudima je bilo i savdu njalik je ostavio i toliko ti teripetija i toliko teške situacije prošao da bi došao do istine i nije mu bilo žao da to učini šta onda ti i ja treba da radimo koji smo rođeni kao muslimani koji živimo sa islamom cijeli svoj život a gospodar nedovoljeno je zahvaljujemo na toj blagodati islama kako mi da se ponašamo kada bismo znali kolika je blagodat to što nam je gospodar što nas je učinio muslimanima mi sa sređe gospodaru si lazili ne bismo stalno bismo zahvalni bili Stalno bismo gospodara hvalili. Stalno bismo mu odani bili. pogadati kako Selman selma podučava umet poslanika sallallahu alaihi je sellem. Kolika je blagodat Islama. I na kraju ga završimo, draga braćo, ovaj poslanjiški pečat kao potvrda poslanstva poslanika sallallahu alaihi ve I krije neke druge poruke. I krije neke stvari u kojima možemo zapravo da vidimo. Kada bismo malo razmišljali šta je to zapravo što potvrđuje i šta je to što nam ukazuje na to, da je poslanik sallallahu aleyhi ve sellem uistinu boži poslanik mi to znamo, mi to svojim srcima vjerujemo ali prelej posjećaj kad se iznova na to posjetimo, kada iznova nađemo neki dokaz kada iznova svoje srce smirimo poput Ibrahima aleyhi ve sellem sa nekim novim argumentom draga braćo, činjenica da 1400 godina nakon što je poslanik sallallahu aleyhi ve sellem živio i nakon što je preselio na bolji svijet i nakon što je jednu generaciju odgojio, činjenica da na, nakon toliko vremena. Nema trenutka i nema sekunde na dunjalku. I nema nijednog trebtaj oka, a da se negdje na svijetu nuči Allahume salli ala Muhammedin ala Ali Muhammed. Govori o teme da je on u istinu Boži posanik, Da je on u istinu najveći Allahu u Da je najdraži Allahu u I da je najdraži Allahu u stvorenju. Salallahu aleyhi wasallam. 1400 godina nakon što je živio, nema trenutka na planetu. Nema nijedne sekunde da se salavat na njega ne donosi. Nima trenutka da zapravo neko na njega ne misli, da neko njegovu siru ne čita, da neko nego sunnet ne slijedi. Kada bismo smo mi u istinu voljeli postanike, salallahu alaihi ve selleme, i mi bismo kao Selman grlili pečate postanikove koje vidimo u našem današnjem svijetu. Kada vidimo obrise poslanstva u našem današnjem svijetu. Kada zapravo vidimo da smo nosioci najčasni i najljepši vjeri Islama. Kada, vid, kada vidimo čime nas je gospodar počastio, i mi bismo pohrlili da poljubimo tu vjeru, da poljubimo taj sunnet ala na naći da ga sledimo i da ga u svojim srcima gajimo. To je draga braće poruka ovoga hadisa. I kako da to postignemo? Ugledaj se na Sahabe, na najklamenitiju generaciju koja ikada živjela. Jedne prilike kaže jedan jevrej neotesan, neodgojen, rekao poslaniku sallallahu alayhi wa sallam nakon nekog nakon neke situacije kaže: "Bože, poslanice, to je moj štit." A štit je bio poslanika Muhameda alayhi salama. Kaže: "Bože, poslanice, to je moj štit, daj mi ga vam." Kaže, poslanjika Aleyhisselam, ovo je uistinu moj štit. Ja ne znam zašto tražiš nešto što je moje. Kaže, jevreji, zašto si uzao moj štit? Poslanjika Aleyhisselam kaže, ko će da posvjedoči da je ovo moj štit? Kada se javlja jedan asaha po imenu, po imenu Ebu Huzeime. Kaže, božniji poslanji će svjedočiti da je to tvoj štit. Kada poslanjika Aleyhisselam njega pita, kaže, Ebu Huzeime, kaže, vjeruješ li da je ovo moj štit? Suhanom, pošlajte odgovora. Ebu Huzeime kaže... Allaho poslaniće, ja vjerujem da ti Jebrajel donosi objavu sa nebesa, a da ne vjerujem da je to tvoj štit. Samisite da mi u svojim grudima imamo srce koje na ovakav način vjeruje poslanih sallallahu alaihi sallam. Dali bi smo u svojim životima imali ikakvih mana, dali bi smo imali nedostataka, dali bi smo imali razmirica sa drugim ljudima, dali bi nas drugi ljudi mrzili, odnosno posmatrali na način kako nas danas možda posmatraju. Ja molim gospodara da nas počasti da budemo od koji istinski sljede put poslanika Muhammeda s.a.v. Koji nastoje da prepoznaju pečate poslanstva svuda oko nas. Koji nastoje da budu ponosni na to što imaju poslanika koji je prva ksemira. Koji, da budemo ponosni na to što imamo gospodara koji hrani sva stvorenja koja žive na zanjavku. Što imamo gospodara koji nam se odaziva kada ga god zonimo. I što imamo poslanika s.a.v. koji će nas u najvećim tegobama. U najvećim teškoćama, u najvećim mukama na sudnjem danu, zalagat se za nas i tražit gospodara, gospodar spasi moj umet. Amin. Da pručimo to. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا اننا من إن التوابين الرحيم ربنا لا تذل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا انك جامي الناس ليوم لا ريب فيه الله لا يخلف الميعاد ربنا ظلمنا انفسنا وانه لا يغفر الذنوب يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ودينك ومحبتك ومحبه رسولك يا رحمن الرحيم سلاما المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتح